Paulun Saloniklilərə 2-ci Məktubu 1-ci fəsil Paul, Sila və Timoteydən Atamız Allah və Rəbb İsa Məsihdə olan Saloniklilər cəmiyyətinə salam. Atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun. Qardaşlar, sizin üçün həmişə Allaha şükür etməliyik və belə etməyimiz yerinə düşər. Çünki imanınız artdıqca artır və hamınızın bir-birinizə olan məhəbbəti çoxalır. Bunun üçün, tab gətirdiyiniz bütün təqiblərə, əziyyətlər zamanı dözümünüzə və imanımıza görə Allahın cəmiyyətlərində sizinlə özümüz də fəxr edirik. Bu şeylər Allahın ədalətli hökmünün əlamətidir ki, nəticədə uğrunda indi əzab çəkdiyiniz Allahın patşahlığına layiq saylasınız. Çünki Allahın hüzurunda haqq olan işdir ki, sizə əziyyət verənlərə əziyyət, əziyyət çəkən sizlərə isə bunun əvəzində bizimlə birlikdə rahatlıq veriləcək. Bu, Rəbb qüdrətli mələkləri ilə odalov içərisində göydən zihur etdiyi zaman olacaq. O zaman Rəbbimiz İsa Allahı tanımayanlardan və özü barədə olan müjdəyə itayət etməyənlərdən qisas alacaq. Onlara Rəbbin hüzurundan və qüdrətinin izzətindən məhrum qalıb, əbədi olaraq məhv edilmə cəzası veriləcək. Bunlar Rəbbin öz müqəddəsləri arasında izzət qazanmaq, və bütün imanlıları heyrətə gətirmək üçün gəldiyi gün baş verəcək. Siz də belə imanlılardansınız, çünki etdiyimiz şəhadətə inandınız. Buna görə sizin üçün daim dua edirik ki, Allahımız sizi öz çağrışına layiq görsün. Hər yaxşı niyyətinizi və imandan aslı hər əməlinizi öz qüdrəti ilə yerinə yetirsin. Belə ki, Allahımızın və Rəbb İsa Məsihin lütfunə görə Rəbbimiz İsanın adı sizdə izzət qazansın və siz də onda izzət qazanasınız.